«І Женею, ви ж не проти?» «А хто така Женя?» «Може, затнулася вона?» «Я заважатиму. Може, я краще піду?» «Та ні, господи, що то ви подумали?» Знову махнула рукою Аня. «Женя теж наша читачка, як і ви. Ось забігла по дорозі поділитись враженнями від учорашньої книги. Ми їй таку шикарну жінку підшукали. Має свою модельну агенцію та купу цікавих історій. Оце так, дійсно, ваша акція набирає обертів. Моє вітання к а то стараємось, керівництво ніби задоволене. Директорка постійно цікавиться, як читання просувається, порезно розповіла Віра. Ви проходьте, вони там, на вашому ярусі сидять. Щось принести? Вина, на жаль, вам сьогодні не передавали. Ой, Віро, я і від учорашнього подиву досі не оговталась. Жінка хмикнула і рушила сходами вгору, але за мить зернулась. Я б випила молочний коктейль, можна? «Без проблем», – сміхнулася Віра. Зустріч у кав'ярні з Віктором, яку так-сяк можна було передбачити, несподівано перетворилася на позаденьків трьох. Виявляється, він учора вирушив із Амалією на прогулянку і забув, що збирався попросити дівчат погортати їхню картотеку і обрати собі щось почитати, точніше, когось. Тож зайшов сьогодні. Та дівчата були надто зайняті, щоб приділити цьому час. Неділя – метушливий день. Погода чудова, усі гуляють і завертають до кав'ярень посидіти, відпочити. Хоч і чимало їх навколо, і кожен обирає на свій смак Чи то пап, чи японську кухню, чи львівську каву та наїдки. Цьому закладу і надвечір'я не принесло спокою. Слідом за Віктором з'явилася ця дівчина, що певно теж більше хотіла поспілкуватись з книжницями, ніж усістись за стіл. Віра й Аня перезернулись, швиденько познало, йомили їх, вручили Жені коробку картотеку, попросили її допомогти, порадили скоріше займати на верхньому ярусі столик, який щойно звільнився. Усе це сталося надто швидко, але ніхто не заперечував. І за кілька хвилин немолодий сивочолий чоловік у темних окулярах і невисока тендітна дівчина. Сьогодні в спідниці блусі на підборах уже сиділи за столиком і полисік. Женя мала вихідний. І після вчорашньої бійки та лікарні сьогодні хотіла повернутися в те місце, де розмова із златою ніби накачала її новими силами. Заново прокрутити в голові почуте, знову відчути в грудях той з густок енергіїв, який ніби розхлюпала через того придурка Дена хвилювання за Іллю. Ден іще півночі наярював їй на мобільний, аж доки не відповіла і не вияла, е вилаяла його останніми словами, щоб дійшло, а потім вимкнула слухавку. На ранок прийшло повідомлення про 32 пропущені виклики і смс -ка. «Я ж тебе люблю». Женька прочитала, зітхнула і зателефонувала мамі. Вона планувала сьогодні зайти додому, якось нелагодити стосунки, якби ще Жора в цей час був на роботі. А розмова з мамою, попри очікування, не вилилась в докори А Вона й сама, наче, почувалася винною, що дали пішла в чужі люди, Казала, що не ображається і що двері завжди відкриті. Раптом і повернутися схоче, то будь ласка. Здивована таким перебігом розмови, Женя сказала, що має вільний день і готова прийти на чай. Проте виявилося, що мама з Жорою зібралась за місто до його родичів, і побачитись не вдасться. Іллі телефонувати вона не наважувалась, щоб не розбудити, бо після таких ударів по голові треба спокій і спокій. Вона б його провідала, але цілком реально уявляла, яку радість причинить його батькам її поява, тож не наривалась. Чи то дійсно акції Іллі пішли вгору, чи жіноча жалість до пораненого спрацювала, але вчорашній випадок щось перевернув у дівочій душі, і та бійка все прокручувалась перед її очима, змушуючи серце стискатися. Ілля зателефонував сам десь перед обідом, сказав, що довго спав, що загалом усе добре, але брова розпухла око заплебло, сенець, ого-го, і з такою пикою краще кілька днів посидіти вдома, чи полежати, бо його таки хилить лягти. Женька валіла спати і спати, а ще за бажання, звісно, подзвонювати. А на кінець розмови чомусь вибачилась задигна, ніби це вона була винна, що того понесло розбиратись. Отже, зустрічі з мамою та з Іллею відпали, а вільний день котився собі далі, і незадіяними, Лишалися шкільні приятельки, які й досі уявлення не мали про її переїзд. Тож була нагода зустрітися, і все, як то кажуть, перетерти. Вона випросувала спідницю, вдягла тоненької тканини літню блузку, дістала з картатої сумки босоніжки на підборах, вирівняла волосся, нафарбувалася, збризнулась парфумами і вирішила на зустріч із подружками. Адже навіть коли це подружки твоїх шкільних років, вигляд бажано мати бездоганний, Бо, свідомо чи ні, кожна буде вдивлятися в інших і порівнювати. А женці від учорашнього ранку було на кого рівнятися. І от уже надвечір, коли дівчата втомлені блуканням по місту, сидінням у кафешках, знову блуканням, обміном новинами, розмовами про різне, безглуздим реготом і поїданням солодощів –